פרק י"ח ויהי יהושפט עושר וכבוד לרוב, ויתחתן לאחאב. וירד לקץ שנים אל אחאב לשומרון, ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרוב, ולעם אשר עמו, ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד. ויאמר אחאב כמוני כמוך וכעמך עמי, ואימך במלחמה. ויאמר יהושפת אל מלך ישראל, דרושנך היום את דבר אדוני, ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים ארבע מאות איש, ויאמר עליהם, הנלך אל רמות גלעד למלחמה, אם אחדל. ויאמרו, עלה, וייתן האלוהים ביד המלך. ויאמר יהושפט, האן פה נביא לאדוני עוד, ונדרשה מאותו? ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את אדוני מאותו, ואניס נייטיהו, כי איננו מתנבא עלי לטובה, ככל ימיו לרעה. הוא, מי חיהו ון ימלא. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד,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 וכל הנביאים, ניבאים כן לאמור, עלי רמות גלעד והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. והמלאך, אשר הלך לקרוא למיחיהו, דיבר אליו לאמור, הנה דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך, והנה דבריך כאחד מהם, ודיברת טוב. ויאמר מיחיהו,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 איזה הדרך עבר רוח אדוני מאיתי לדבר אותך. ויאמר מיכהו, הנך רואה ביום חהו, אשר תבוא חדר בחדר להיחווה. ויאמר מלך ישראל, קחו את מיכהו, והשיבוהו אל עמון שר העיר, ואל יואש בן המלך. ואמרתם, כה אמר המלך, שימו זה בית הכלא, והאכילו הוא, לחם לחץ ומים לחץ, עד שובי בשלום. ויאמר מיכהו, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי. ויאמר, שמעו עמים כולם. ויעל מלך ישראל ויהושפת מלך יהודה אל רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, התחפש ובוא במלחמה, ועתה לבש בגדיך. ויתחפש מלך ישראל, ויבואו במלחמה. ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו לאמור, לא תילחמו את הקטון ואת הגדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. ויקראות שרי הרכב את יהושפט, והמא אמרו, מלך ישראל הוא. ויסובו עליו להילחם. ויזעק יהושפט, אדוני עזרו, ויסיתם אלוהים ממנו. ויהי כראות שרי הרכב, כי לא היה מלך ישראל, בישובו מאחריו. ואיש משך בקשת לתומו, ויך את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין. ויאמר לרכב, הפוך ידך והוצייתני מן המחנה, כי הוכולייתי. בתעל המלחמה ביום ההוא, ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה נוכח ארם, עד הערב, וימות לעת בוא השמש.